З екіпажів, підтримувані слугами, виходили вельможні гості перед очима простого люду, що стояв на протилежному боці вулиці. Мелькали напудрені перуки, оксамитові французькі каптани, пошиті в обтяжку на прусський кшталт мундири, стрічки, зірки, позолочені шаблі, жіночі високі зачіски – штофові сукні з низько вирізаними ліфами і червоні черевички на дуже високих каблуках. Серед цих строїв, пошитих за останньою французькою модою, в ряди годи з'являлися козацькі жупани, високі кораблики, оздоблені коштовним камінням, дорогі байбараки, спенсери, а також старопольські кунтуші. Із зовнішнього вигляду гостей можна було судити, що у генерал-губернатора збиралося найрізноманітніше товариство. Та, власне, так воно й було. За останньою угодою Київ опинився поблизу польського кордону. І через те в ньому постійно стикалися три елементи – великоруський, малоруський і польський. Посаду київського генерал-губернатора – могла займати лише надзвичайно спритна, хитра й промітна людина, яка не прогавила б своєчасно повідомити комусь слід про те, що затівають ляхи, як дивиться на ту чи іншу справу малоросійська старшина, що діється на Запорожжі і тому подібне. У своєму наказі, виданому російським чиновникам, Котрих посилали Малоросію, Катерина веліла їм дбати про зближення малоросіян з великоросіянами, а також стежити за поведінкою тамтешньої старшини. Певна річ непомітна Нижком. Через те, що знищення Гетьманщини викликало серед малоросіян глухе, але сильне невдоволення, великоруським чинам, які управляли краєм, рекомендувалося бути у всякому ділі обережними». Ніхто не міг ліпше виконати волю цариці, ніж київський генерал-губернатор Федір Матвійович Воєйков. Хитрий і спритний вельможа, випробуваний в мінливостях двірцевого життя, він завжди знав, куди вітер віє і вмів пристосуватись до будь-яких обставин. Збираючи в себе на бенкетах київську верхівку, Воєйков добре знав, хто чим дихає і кого до якої партії можна віднести. Ось чому з київського обрію іноді безпричинно зникали вельможні малоросійські старшини і йшли вгору незначні і навіть нікчемні особи. Розкішний губернаторський палац важкої й пишної архітектури з колонами і левами біля під'їзду увесь сяяв вогнями. Його навстіж розчинені двері з лекеями, що стояли біля входу в дорогих лівреях і перуках, здавалося, зустрічали однаково раду кожного гостя. Та сам господар, пан кавалер і генерал-губернатор Федір Матвійович Воєйков кожного новоприбулого гостя вітав з тонкою різницею, ледь помітно для стороннього ока». Від входу до першої зали палацу великі, короткі, але широкі сходи, застелені розкішним килимом. У сходів горіли важкі бронзові канделябри, що стояли на високих позолочених колонах. Арка, оповита зеленню, вела до першої зали уже повної вельможних гостей. Посеред залу, ближче до арки, яку входили гості, стояв сам Воєйков, оточений небагатьма найближчими до нього сановниками. Його гладенько поголене на білене обличчя з пухлим підборіддям, що тонуло в мережах, здавалося надзвичайно добродушним і привітним. Та коли хто помічав пронизливий, бистрий погляд вельможі, що іноді спалахував з-під округлих брів і, не би, знову згасав, той одразу упевнювався, що пан губернатор був зовсім не такий, уже простодушний, як здавалося спершу. Поверх Оксамитова каптана, який обтягував опасисте тіло генерал-губернатора, через його плече була почеплена Андріївська стрічка – у білій випищеній руці, оздобленій діамантовими перснями і облямованій щонайтоншими спан, Воєйков тримав золоту табакерку з портретом цариці. Бавлячись табакеркою, він підтримував невимушену конверсацію з вельможами і водночас робив належну атенцію новоприбулим особам. Тим часом гості вже заповнили ряд залитих яскравим світлом залів.